Szép napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A tél minden makacskonása ellenére úgy tűnik, lassan beköszönt a tavasz. Igaz, hideg van még, és, de süt a nap, és reggelre jégtakaró sem borította a kocsikat errefelé. Hogy hol van az errefelé? Önök a magyar rádió adását hallják New Brunswickból, New Jerseyből, a Rutgers Egyetem rádiostúdiójából. Köszönti önöket a szerkesztő műsorvezető Ross Illikó. Elérhetőségeink a rádióban, a 88.7 FM-en, az interneten a www.ny.com, és itt a lényeg, ferde között, w Ezek beírása után a Listen nára kell ráklikkelni. E-mail címünk magyaróra, kukac, aki most éppen nem velünk tart, az bizonyára a vers hangja, irodalmi kör, reményik Sándor estén gyönyörködik a szép versekben a Magyar Múzeumban. Ezt a Magyar Rádió műsöd pedig a Facebook rádiós oldaláról, radgész Magyar Rádió címen Devecseri Tamás Jóvoltából az archívumból később visszahallgathatják. Legalábbis reméljük, hogy most nem szól bele a technika ördöge, mint az elmúlt időben már kétszer is, amiért ismételten elnézésüket kérjük. Remélem, a kellemes napjukhoz mi is hozzá tudunk tenni valamit. Először elmondom a közleményeket házunk tájáról, lesz majd nyelvőrködés, természetes gyógymódok, vidám percek és gyereksarok, ahogy minden adásomban megszokhatták már a kedves hallgatók. Csak egy kicsit rövidebben, mert három vendéget is köszönhetek a stúdióban. Kronberg Tóth Emma operaénekest, Ruzsik Kata színművésznőt és Kardos Kristóf színművészt. Azon kívül, hogy velük, velük beszélgetek majd a programokban, ők is segítenek majd nekem. Most hallgassunk egy kis kalutaszegi verbunkos egyveleget. információk házunk tájáról. Az Amerikai Magyar Alapítvány a Művészet és Tudomány előadás sorozatának keretében meghívja önöket április 10-én, délután 4 órakor a Magyar Örökség Centrumában, másnéven a Magyar Múzeumban tartandó könyvemutatóra. Az előadó Sohár Pál lesz, aki rendkívül értékes és érdekes betegintést nyújt a, a True Tales of a Fictitious Spy című könyvébe. Ez a Lagerhumor című könyvön alapul, ami eredetileg Györgyei Ferenc Aladár könyve, és ezt kiegészítette később Sohárpál. Még egyszer az időpont április 10-e, 4 óra a Magyar Múzeumban, Nyugronszfékban. Április 17-én a Magyar Tanyán vasárnap délután két órai kezdettel igazgatósági gyűlés lesz, utána 4 órakor nevező gyűlés. Április 30-án szombaton, tavaszt köszöntő mulatság. Este 7 órai kezdettel tavaszt köszöntő mulatságot rendeznek a tanyán, amire minden kedves érdeklődőt szeretettel meghívnak. Egy másik információ. Április másodikán, tehát ugrott, visszaugrottunk egy hetet, jó hetet. Szombaton délután 4 óra 30-kor kezdődik a New Yorki Magyar Színház és Művész Egyesület 26. évad záró előadása. Egy zenés vidám darabot nézhetnek meg az érdeklődők, Lilike Drága címmel, melyben Darvas Lili életének eseményeit dolgozzák fel. rendelés és most írják le, a 646-os körzet, 228 0050-es telefonszámon. A New Brunswicki Chamber Zenekar előadást tart Mark Hitzko vendégkormester vezényletével a Magyar-Amerikai Atlétikai Klubban New Brunswickban. Időpont április 3-a, délután 4 óra. Műsoron Janácek, Weiner, Ravel, Kálmán Imre, Huszka Jenő és Lehár Ferenc művei. Érdeklődni lehet a 732 249 69 99-es telefonszámon. Kalácsvásár lesz a Magyar Református Templomban New Brunswickban Kedden április 19-én rendelésekért hívjuk vasárnap április 10 ig Rácz Eleonort, a 7-es 32 249 4526 os telefonszámon. Az amerikai magyar alapítvány a 48 éves Carousel Baleára hívja önöket a New Brunswicki Hyatt Regency Hotelbe. Az időpont Április 30-a. A további részletekért kérjük, hívják a 7132 846 5777-es számot. És még egy kis zenét, Havasi Balázs hullámok című számát. Jött az idő, hogy a kedves vendégeinkhez forduljak. Kronberg Tót Emma. Emmáról annyit tudok, hogy gyönyörű énekhanggal rendelkezik, szereti részletekben menően alaposan beleásni magát a tudnivalókba, amikor egy-egy téma után érdeklődik. Vidám, szórakoztató természetű, és ami manapság ritkaság, nagy szeretettel és önzetlenséggel segít a pályatársainak. Színésznőként kezdte annak idején Magyarországon, akkor még nem ismertük egymást. Szervusz, Emma köszöntelek é. itt a Radgész Egyetem stúdiójában. Örülök, hogy eljöttél. Kezdjük az elején. Hol voltak az első prózai, színpadi szerepléseid? A, amikor a, gyerekkoromban bohóc akartam lenni, négy éves koromban megkérdezték tőlem, hogy mit szeretnél csinálni, hogy nagy leszel, ugye, mi lesz a nagy leszel? Ugye? Mondtam, hogy bohóc. <gül> és erre aztán utána, miután cirkusz nem nagyon volt a közöbben. Tetszett, Nem, fővárosi fővárosi nagy cirkusz. Meg, meg ugye a Gogol 22, ahol laktam, az is egy nagy cirkusz volt. Nem Szóval ott kezdtem, és aztán utána, amivel, hogy a szüleim opera énekesek, volt bennem egy ilyen kis csak azért is, csak azért sem azt csinálom, amit ők, aztán végülis még csak is, azért is azt csinálom. Is sem, a azt szóval azért, Színész akartam lenni, mert úgy éreztem, hogy a, a, a színpad az mindenképp megmarad akár mi lesz uh -huh. a pódium aztán az igaz. stúdiókba jártam próbáltam felvételizni a színművészetére persze háromszor nem vettek fel utána már kicsúsztam az időből utána elmentem az Arany János stúdió, színház stúdiójába akkor mégis egy évet ott töltöttem és szereztem jó barátokat. Hogy, mit jelent az, hogy kicsúsztál az időből? Mert ő 22 év volt a korhatár. Akkor Azt még hiszem, volt ilyen korhatár, ugye? 22 vagy 23 év volt a uh -huh. korhatár, aztán utána már nem lehetett jelentkezni egy bizonyos Há, Hál' Istenek, ez már aztán... nem így van mostanában. Most, már nem. Nem. Most már, oh, nem. már nem. Azt hiszem, nincs korhatár, ugye? Nagyon jó, nagyon jó. Hát, Mikor jöttél rá, hogy operát szeretnél énekelni? Mindig is szerettem a klasszikus zenét, uh -huh. aztán, ja, az a Pince színházban voltam olyan 18 évesen, vagy még előtte, vagy 16-18 évesen, és jó barátok azt mondták nekem, hogy tanuljak énekelni, mert szerintük van bennem annyi, tehát végülis nem a szüleimre, hanem, mert a szüleim már mondták előtte is, de a barátaimra hallgattam is. Hát sokkal. milyen igazuk volt. Mennyire el, tanulni. Van kedvenc szerepet? Nekem minden a kedvencem, amit éppen énekelek. Szóval én, én, én, én, én amit kiválasztok... Hát az és, Lefordítom, mert az a legjobb, azt tanultam, hogy magadnak fordítod le, hogy értsd a szavak jelentését, hogy tudd, tudd hogy mit mondasz, és... Na, erre értettem, hogy alaposan, alaposan. szereted beleásni magad Igen. a ami amivel éppen foglalkozó. Hoztál nekünk egy felvételt. Igen. Igen. Szeretnénk ezt meghallgatni. Trubadurban énekeltem az Zazucinát a Regina Operában, Brooklyn-ban. Oké, okay, hallgassunk. Köszönjük szépen, Emma, ez, ez csodálatos volt, mindig is csodáltam a te hangodat. Köszönöm. <gül> Nagyon szerény vagy. Szereted a hangfajodat? Szeretem. Szeretem, mert um, és, és nem szeretem beskatujázást sem. Nem, nem mondom, hogy engem, magamat, de senkit nem szeretek beskatujázni, mert uh -huh. mindig a hangterjedelemtől függ, hogy te tudsz énekelni, mert medzok általában olyanok, hogy énekelnek altot is, meg van aki, akinek van magasság az énekel szopránt is. Például te énekelt, én nem én én rég nemrég Juditot a, a, a kékszakállóban. Kékszak na hát, na hát, abból szerettem volna még valami még nincs meg nincs még a felvétel Olyan friss a dolog. Igen. igen. Van egy közös ismerésünk. Igen. Igen. igen, igen. Akit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk innen a messzeségből. Igen, Czakó, Mondd ki a nevét, Czako Czako Mária. Mária Igen, ő Igen. nekünk közös tanárunk volt De most rólad van szó Elsősorban ebben a műsorban Csak nem szerettem volna semmiképpen se Kihagyni a lehetőséget, hogy őróla is Essen szó Igen. Nagyon szeretjük őt És Magyar. sok pusztit küldünk neki Majd Igen. egyszer meg fogja hallgatni ezt a felvételt Bizony, remélem, remélem. Ő volt az első ő volt Amikor 19 évesen útet hogy Most már tényleg elkezdek komolyan éneket tanulni a horvát Veronika ismerősünk, aki az Operaházban volt a, a, a kórus vezetője, illetve a, a hangtanára, ő ajánlotta az anyukámnak, hogy menjünk el a Zakonmáriához, és hogy tanuljak nála énekelni. Én nagyon barátságban voltak, és, és akkor kezdtem el a nagy komoly énektanulás. Tulajdonképpen akkor ismerkedtünk szárs. mi is meg. Igen, igen. Tényleg. Igen. Tényleg. igen, tényleg. Meg a Gézával is, igen. igen. Köcs, <laughs> Gézával. Jó. Igen. Van egy emlékezetes történet esetleg, amit elmesélnél a Marikával kapcsolatban, vagy az Marika óráiról? Az... Ő... azon kívül, hogy ő nagyon kemény kézzel fogott bennünket, arra emlékszem, de ezért, ezért néhányszor, ott is hagytuk őt, de aztán egy-két év múlva mindig visszamentünk, igen. ugye? <laughs> igen, igen, igen. És tudtuk, hogy igaza igen. van. Igen. Hát ő, én nagy-nagy szeretetet kaptam tőle, és, és mindig is nagy törődést, és azt, azt láttam tőle, hogy mindig is mindenkihez tudta, hogy hogy kell vele beszélni, és egy, egy, egy jó énektanára, milyen ő is, mindig is a, olyan pszichológus is volt velünk, Igen. tehát tudta azt, hogy problémák mindenkinek felmerülnek az életében, és akkor mindig is úgy bánt velünk, hogy, hogy ezt a problémát kezeltük, hogy ki tudtuk hagyni az ajtón, küszöbön kívül, és Igen. akkor most... Csak is, de azért a lelkünket is ápolta, és azért, azért az egy nagyon-nagyon nagy szó volt. És, és ő mindig is volt kutyája. Ugye nagyon, nagyon szereti a kutyákat, és volt, emlékszem arra az esetem, amikor egy kedves kolegánő volt ö, ö, énekórán nála, és és szoprán, magas szó, soprán szoprán hölgy, és, és mindig énekelt a magasságokat, és ma, és, és akkor mindig a kutya elkezdett vonyítani, és kiszaladt. <gül> <gül> Valahogy nem bírta ezt a frekvenciát. Engem Igen, szeretett én a emlékszem. kutya, lehet, hogy már nincs csak, nekem csak mély hangjaim voltak, meg középhangjaim. De <gül> Igen, én is <sem gül> emlékszem, hogy körül magas, valamilyen, mondjuk áhang körül, a kutya egy felkapta a fejét, akár alvásból is, és elkezdte igen. csapkodni a lábával a fülét. Igen. <gül> Érzékenyek a kutyák. Igen, igen, igen. Szép emlékek. Megkétemem már most egy kicsit folytatjuk más témával. Megkértem már, hogy hozzon nekünk az ő kedvenceiből egy zenét, mármint a te saját kedvenceidből, amit nem, ami nem feltétlenül opera, hanem amit szívesen hallgasz napközben. A választás a Cimbali Bendre esett, az ő egyik számukból hallgassunk meg egy részletet. A címe Kanász muzika Somogyból. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Ruzsik Kata színművésznőt. Szerbusz! Kata pályája kezdetén álló csupa energiával rendelkező tehetséges színésznő, aki tavaly kapta meg a diplomáját a Budapesti Színművészeti Egyetemen. Szintén remek hangja van, remek ének hangja van. A múlt év vége felé láthattuk, hallhattuk őt az egyik vershangja irodalmi előadáson a Magyar Múzeumban. Kata! Mikor jöttél rá, hogy színésznő szeretnél lenni? Ez egy ilyen általános kérdés. A, úgy válaszolsz erre, ahogy szergőgálsz. hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Többször ö, találkoztam már ezzel a kérdéssel az életem során. Uh -huh. Sose tudtam rá igazán jó választ adni. Szerintem most se fogok, de megpróbálom. Egy um, valami családi indítatás ehhez? Nem majd? volt családi indítatás, soha nem volt kezdete. Uh -huh. Mind. Nem tudom, Oblátok nem emlékszem, tél? hol kezdődött, mert nem volt kezdetem, mindig volt. Úgyhogy az első emlékeim, ön két és fél éves koromból származnak, mind zenei, és mind, mind hm. ö, produkálom magam, tehát színpadon akarok lenni, című dolgokat, vagy így vissza, és Volt is lehetőségedre? Volt, és kerestem is. Tehát egész uh -huh. picikoromtól kezdve a versmondás, a, az éneklés, a ez ez mindig olyan mindig körökben mozdottak, kellett valakit ismerni, akik rágadtad a szoknyát, hogy én szeretnék ott lenni, vagy Ahogy én emlékszem, fel is figyeltek rám alapvetően a tanáraim, és uh -huh. mindig mindig naszogattak is, hogy vagy vagy zeneileg menni nébdalinek versenyekre. Jó. Aztán iskolai kórus, uh -huh. aztán ott szóló voltam a kórusba, aztán mindenféle versmondó versenyek, aztán jöttek a jöttek mindenféle ö, előadások, amikben játszottam, általános iskola, aztán a gimnázium, aztán így tovább. Uh -huh. szóval mindig, mindig volt valami, és ez minden egyes nap az életemben Nagyon volt. talpra esett kislány volt, és ez most is meglátszik. Igen, igyekszem. Nekivágtál nagy Amerikának. <gül> oh, Mégis de. mi az, ami téged éppen erre a föld hozott? Hú, ennek egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon régen kezdődött ez a, ez a, ez a, ez a, ez a dolog, bennem, hogy, hogy nem csak Magyarországon szeretnék színésznő lenni. Évekkel ezelőtt kezdődött. Valahogy, valahogy nem volt konkrét indítatásom, csak azt éreztem, hogy, hogy annyira be vagyunk korlátozva egy bizonyos határokon belül, hogy ezt szeretném, hogy ezt, hogy ezt miért nem lehetne ezt fölbontani. Európa most Hát még nem is, hogy Európa vagy Magyarország, <gül> hanem egyáltalán, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy bárhol lehessen játszani, és ne függjön a nyelvtől az, hogy <gül> hogy színpadon meg lehessen, meg lehessen minket, magyar színészeket is nézni. És miért ne játszhatnánk mi is Amerikában, és miért ne játszhatnánk Nyőrba, vagy miért ne játszhatnánk Párizsban, vagy bárhol máshol. Ez, ez Nyelvet kell tanulni, ez persze egy nagyon fontos dolog, de ö, az utolsó indítatást azt ö, egy könyv adta meg nekem. Néhány évvel ezelőtt olvastam talán kettő. Álpácsínónak olvastam a, az Életem című ö, könyvét, ami egy ilyen, ilyen, ilyen riport reportkönyv úgy állították össze a reportok alapján, és ő beszélt arról, hogy ő mit gondol a, szín, mit gondol a színészetről, és hogy ő hogy, hogy tanulta a Lee Strasberg-től, hm. és, és az Actors Studio és ezek, ezek a dolgok, ezek a helyek, amik itt vannak New Yorkban, és, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor elvégzem a színvészeti egyetemet, és nem, nem leszek félénk, hanem bátran neki látok, és akkor, és akkor kijövök, kijövök ide New Yorkba, és megtalálom szerint. a kis utamat. Örülök, hogy itt vagy. Én is. Kata is nagyon szépen tud énekelni, különleges hangszíne van, és ez már felkeltette fel sokak érdeklődését. Most hallgassuk meg a You Raised Me Up című számot Ruzik Kata előadásában. Kata, mik a terveid? Két nagyon fontos dologgal is készülök majd az elkövetkezendő, elkövetkezendő fél évben. Az első, szeretnék csinálni egy előadóestet, amit háromszor szeretnék megismételni. Egyszer New Brunswickban, kétszer pedig menhettemben Ez Különböző előadásokból jelenetek, monológok, dalok, mindenféle dolgok lesznek majd benne, de majd pontosan remélem, hogy lesz rá alkalmam. Le, remélem, hogy lesz majd rá alkalmam hogy ö, ö, majd csak hogy re pontosan re van lesz, és ebben segítségemre van. Harkó gyöngyvér. Így van, igen. Harkó aki helyet majd segít igen. megtalálni erre itt. Van, Azt, van igen. biztosan, biztosan. Ő nagyon szeret téged. Majdan egyszer, egy utolsó kérdés, Majdon egyszer milyen nyelven szeretnél beszélni az unokáiddal? Fúha. Nem vagy suggyi egy kínai. Testbeszéd, testbeszéd. Nem, természetesen magyarul. Magyarul nagyon szeretnék, de nagyon remélem, hogy legalább másik öt nyelvet is ugyanígy fognak tudni majd beszélni. De magyar nagyon, remek, nagyon fontos, remek, persze. Remek. Kata is hozott egy számot a kedvenceiből. Hallgassuk meg Cserháti Zsuzsa előadásában az Én Leszek című számot. Itt van körünkben kardos Kristóf színművész, szervusz Kristóf! Jó reggelt kívánok! <gül> Annyit tudok róla, hogy fiatal ember lévén szintén nagy energiával, művész kutatja a világ még meg nem ismert titkait. Szintén szeret és tud is énekelni, de jó nekünk? Hát ezt mondja mindenki, igen. <gül> igen, <gül> majd meghallgatunk. Hogy készültél arra, hogy mielőtt te jöttél erre a földrészre? Erre a földrészre um, igazából én úgy készültem, uh, hogy tíz éves korom óta magamat tanítottam angolul. Oh. Uh, szóval például ezzel Honnan? is... Mert a, már, tíz éves korodat hogyan lehet magadat tanítani? Úgyhogy angolul néztem filmeket oh. feliratok nélkül, és, és addig néztem őket, amíg meg nem értettem őket, mert nem láttam őket elősz, előzőleg magyarul. És, és nem bonyolultabb filmet is. Volt itt négy ilyen film, amit, amivel kezdtem, és saját szótára írtam meg ilyenek, mert, mert igazából, um, igazából már öt éves koromban tudtam, hogy, hogy ide akarok jönni, el kell jönni, hogy Fantasztikus. Hát nem, nem tudok mit szólni, tényleg, mert volt tíz éves korodban annyi bölcsesség benned, hogy ezt mind felépítsed. Mi hát az az lehet ez bölcsességnek hívni, igazából csak azt tudtam, hogy az. ha azt akarom, akkor, akkor ez kell, és, és, és, és utána már nem is volt nehéz, tehát elkezdtem és, és élveztem Értem. az egészet. Hogy egész tudom, hogy van el. egy zenekarod is, mesélj erről nekünk. Igen, um, itt, itt van most uh, egy New york zenekarom, um, ilyen, ilyen rock-szerűséget játszanak, vagy játszunk ilyen... Uh, ilyen uh, hát sokfajta influence van, mindenféle... It led Zapelin, meg uh, Jimi Hendrix. jelenleg. Um, uh, Igen. És hallgassunk meg egy zeneszámot, amelyen ilyen Kardos Kristóf énekel a címe. Segel in the Withfield. Közben itt a, többek érdeklődését felkeltette ez a remek zene, és ez a remek hang. Körbeálltuk is, tó, hogy többen bejöttek ide, yeah, right. és meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás. Mi, mi lesz a folytatás, mi lehet a folytatás? Milyen, vannak szerep, álmaid, vagy énekes szeretnél lenni? Uh, igazából nekem mind a kettőre, mint ember szükségem van, tehát mind a kettőt kell csinálnom ahhoz, hogy teljes embernek magam. És gondolgatál ez az, azon, hogy milyen karakter az, amire most már most éretnek érzed magad, és milyen az, amit magadban látsz, te még élni kell a korral. Milyen karakter? Um, uh -huh. Van ilyen? Um, igazából biztos vannak olyanok uh, nyilván, sőt, tudom is pár van, de most konkrétan nem jut eszembe, hogy melyik az, ami, amit uh, most még nem lehetne, csinálni, illetve, hogy uh, mi a szerep, álma, mi inkább olyanok, hogy, hogy kivel szeretnék dolgozni, mi is mint színész. Dolgozni. Hát, uh, például... Van egy van egy csodálatos uh, színésznő, nem tudom, hogy ismered el, oh. <gül> a <gül> yeah. de Ruzsikátának hívják. Ó! elkezdte boxolni Kristófot. Igen, de direkt vele akartam kezdeni a listát, mert egyébként olyanok vannak, még nem tudom, hogy. Én zé, hogy Robert Downey Jr., uh, például, meg, uh -huh. meg, meg ilyen a emberek. Tehát, uh, köszönöm szépen, hogy köszönöm. elmesélted ezt nekünk, és amikor Kristófot megkérdeztem, hogy ő milyen zeneszámot szeretne hallani a kedvencei közül. Az ő választása Máté Péterre esett, a dalcíme, Azért vannak a jó barátok. Az esőt felszárítani Úgy sem tudod A szeret megfordítani ú száll min szülkepor és a pert horja el azért vannak a jó barátok hogy a réggel vesztett álmod vissza néked majd egy szép napon azért vannak a jó visszaidézik egy fázós alkonyon, Az álmot meg nem álmodni Úgy sem tudom, Az érzést elhallgattatni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 Azért álmod, mi egy szép napon. Kedves hallgatóink, a, a nyelvőrködés következne, de most úgy gondolom, hogy el fogom tenni azt a következő műsorament, olyan remekül elbeszélgettünk itt, hogy az időnk is ö, szűkössé vált. Úgyhogy átérünk a természetes gyógymódokra. El, erről is röviden fogunk beszélni, de feltétlenül ma, mivel, hogy em máról még azt is tudni kell, hogyha tehetné megmenteni az emberiséget a betegségektől, és ő a gluténmentes étrendről és annak előnyeiről szeretne beszélni egy kicsit. Hát igen, amit, amit a, a gluténmentes táplálkozásról hallunk mostanában az csak is az a van összefüggésben, hogy valakinek cél, széliákor, széliák betegsége van, ami azt jelenti, hogy alergiás vagy érzékeny a lisztre. Aha. És mivel, hogy egyre gyakrabban előfordul ez a betegség, ugye hallottunk arról, hogy, hogy ez bizonyos genetikai Ö, ö, okokra lehet visszakövetkeztetni, és ezt pedig tudósok cáfolják az utóbbi időben, mert azt mondják, hogy a glutén nagyon ö, ö, káros, ami a búzában van, és ez nagyon tudom, hogy nagyon ö, ö, Meglepő. ö, meglepően hangzik, Iszen? mert mindenki valószínűleg fölhúzza a hogy a búza, ami ugye a, a kenyér, az élet szimbóluma, az nálunk is így van Magyarországon, de más országokban is lehet. De az is tény, hogy az agrikultúra bevezetése előtt, tehát az ősidőkben, amikor a, a, a, az ősember táplálkozása más volt. Tehát nem volt, nem, voltak, nem volt búza, nem volt rózs, nem voltak ezek a ö, ö, szemes dolgok. Azt és azt te is kipróbáltad ezt. Azt. És kipróbáltam én is, és nem csak az, hogy fogytam 10 kilót vagy 15-öt, hanem, mert ugye hát, ne, mert az egy dolog, mert hiúságból az is lehet, viszont az is tény, hogy van egy olyan rossz, ö, ö, sötét oldala a, a búzának, például, hogy 57% glutén tartalmaz mondjuk a rizsá szemben, ami csak 5%-ot tartalmaz, és azért az már elég nagy különbség, és ha azt veszük, hogy mennyi minden betegséget okoz a glutén a Például most is arra az, a tudósok megint kutatnak az, azután, hogy összefüggést találtak a cukorbetegséggel, a rákkal, egy nagyon sok betegséggel, például a migrénnel is kapcsolatban. Igen, hogyha azt valaki kipróbálja ezt az étrendet, és, és tényleg szigorúan, mert, mert egy jó ideig, több hónapig eltart, amíg a szervezet kitisztítja magából ezt a glutént és megpróbálja hűségesen a diétát, úgy, úgy nevezik, hogy Paleo Diéta, amit, van egy webszájt, amit dr. Szendi Gábor alapított, és az ő webszájtja, az www.tények kötőjel tévhitek.hu-n meg lehet találni, és el lehet olvasni. Egy egész diétás könyv is található receptekkel, amit nagyon szívesen ajánlok, és rengeteg szakember ö, ö, cikke arról, hogy miért kerüljük a glutént és miért kerüljük a búzát. Hadd egy, egy kérdésem, hatalán. akkor mit ettél kenyérgyanánt? Kenyérgyanánt például, ha, ha kedves Agat, én nem tudom, hogy most ez reklámnak számít, de vannak olyan helyek, például a Trader Joe's, ahol lehet vásárolni rizs, lisztből készült kenyeret. Mondjuk azt ugye, egészséges, egészség És az lehet, ha ugye az kedves hallgatóan, mondjuk nincs ideje és kenyeret sütni, mondjuk rizs, lisztből, vagy, vagy, vagy én például mostanában uh, gesztenye lisztet használok, összekeverem rizs, liszttel, és és palacsintát készítek bőle megkóstolom legközelem igen, hogyha azt használjuk kenyér helyett köszönöm szépen Nagyon Emma szívesen. és most hallgassunk meg egy számot a a magyarok, ők a Hotel Mentor című hungária számot dolgozták fel Pedig vidám percek következnek még pedig élő előadásban történelmi pillanat. Ruzik Kata és Kardos Kristóf közreműködésével örkény Istvántól egy perces novellát fogunk hallani a hírek és Alhírek címűben az öt világ eseményeit. Biciklizni tanul a pápa. A katolikus egyház feje orvosi tanácsra minden reggel körbe kerékpározza a Szent egyház előtti hatalmas térséget. Útjára orvosán kívül csak hat svájci testőr kíséri el, akik erre az alkalomra a nehézkes sisak helyett fehér bukósisakot viselnek. Róma népe is a számos utas és zarándok. Térden állva nézi végig a Szent Atya reggeli test gyakorlását. Alátok az úr Róseibni. Özvegy, öz, özvegy Kovács Lőrincné óbudai nyugdíjas az este Rósejbnét sütött vacsorára. Alig, hogy az elsőt megette, gyomrához kapott és meghalt. A boncolásnál a róseimnén kívül egy csokor hóvirágot, egy OTP-kölcsönnel vásárolt Kiev fényképezőgépet és a Rosda Temető című regényt találták meg az idős asszonygyomrában. Az orvosok véleménye szerint ezek az oda nem való tárgyak is szerepet játszhattak Kovács néz szerencsétlen halálában. Magyar a világűrben! Meg nem hírek szerint Conrad Százados a Gemini 4 amerikai űrhajó másodpilotája magyar származású. Apja, akit Conradnak hívtak, szabad vándorolt ki a 3 millió koldus Magyarországáról. Conrad Százados a légierőknél szolgált, ma is jól beszél magyarul, és hosszú űr, űrutazása során a Monamur, Monamur, szívemben te vagy az Úr kezdető régi magyar sláger dúdolta, melyet még édesapjától tanult. Megette a saját lábát. Mendelényi Géza, a tej- és tejtermék központ előadója Kispesti háza kertjében csontig lehette a húst saját ballábáról. Detének oka hivatali bosszúságok. Újfajta dinnye betegség. Reme Béláni, a kiskorpási szabadságtermelő szövetkezett tagja, már a villadó éjjel agyatásra ébredt. A lelkiismeretes növényápoló a hang sietve a szövetkezet veteményesében egy nyöszörgődör görög talált, melyet a mentők még az éjszaka folyamán beszállítottak a járási kórházba. Bódrogi főorvos, a sebész sebészeti osztály vezetője lemondta tervezett jugoszlávi ibusz, -ibusz, ibusz utazását, amikor értesült róla, hogy a dinnye a TSZ tulajdona. Valószínű, hogy műtétre kerül sor. A kórház telefonja állandóan szól, mert a környékbeli szövetkezetek érdeklődnek a léte felől. Gyűjtő vagy valuta üzér? A bíróság ezer forint pénzmészságra ítélte Szederjesi Szabó József klivlendi illetőségű magyar származású állampolgárt, aki a budapesti kapuajakban egy kofferre való, a lift működik feliratú táblát lopkotta össze. Szabó azzal védekezett, hogy nem akart üzérkedni. A táblákat a saját céljaira szette össze, mert maga is furcsaságokat gyűjt. Felendülés a sportszeriparban. Tegnap nagy meglepetés érte a Dél-Dulántóli vállalat tapasztalt olajkutatóit. Amikor a sütő lapockai fúrótoronyjal erélték a 2200 méteres mélységet, hirtelen erős gázömlést észleltek. A földgázkitörést azonban nem a várt kőolaj föltörése követte, olaj helyett töménytelen mennyiségű teniszcipők löveltek az ég felé. A Dunacipőgyár minőségi ellenőrei azonnal helyszínes siettek és megállapították, hogy a föld méhéből érkező teniszcipők teljesen megfelelnek az előírásnak. Remélhető, hogy a sütőlapockai leletből nem csak a hazai piacot tudjuk ellátni, hanem eleget tehetünk egy afganisztáni külkereskedelmi megállapodásnak is. Kezdődik az űrzavar, bőgődob és harsonak, kavargó zenebola. Hangol már a zenekar, kezdődik az űrzavar, bőgődob és harsonak, kavargó zenebola. Elül áll a zongora, háromlábú cimbora, skálázik a gordonka, semmi másra nincs gondja. A hegedű karcsú kell láthatni, hogy jó a kedve, Tehet is nincs kíváncsa testvére, a komoly brácsa, hangol már a zenekar, kezdődik az űrzavar, hőgődok és harsonak, kargó zenebona, lágyan szól a mandoling, elúszik a szandolin pársonyosan zeng a hárfa, hangok alá puha párna Mit mondjunk a cintányérre? Hangfés elő rézedény pár Mit kettőnek egy az ára? nem lesz kár Hangol már a zenekar Kezdődik az űrzavar Bőgődob és harsona Kavarkó zeneboda. Ez itt a Gyereksarok Megint Kata következik Minyájunknak elmeséli Így és Gyula a Kis gömböt című meséjét volt egyszer a világon, még az óperenciás tengeren is túl egy szegény ember, meg egy szegény asszony. Volt nekik három lányuk, meg egy kismalacuk. malacuk. Mikor a malacot már jól meghízlalták, vagy ahogy mondták, annyira, hogy két újnyi volt a hátán, megölték. A húsát felrakták a füstre, a gömpöcöt pedig felkötötték a padláson, a legelső gerendára, a szelemerre. Ötőjüknek csak annyi volt a kis malac húsa, mint egy eperszem. Már az orja, nyújja, feje mind fogyott. Egyszer a szegény asszony ráéhezett a gömböcre. Azt mondja hát a legöregebb lányának. Erre csak fel lányom a padlásra, akazd le a szelemen gerendáról azt a kis gömböcöt, főzzük meg. Felmegy hát a lánya padlásra. Amint a szelemeről le akarja vágni a gömböcöt, csak az mondja az neki. Hmm, mindjárt bekaplak. És nem tréfált, hanem igazán bekapta. Lesték, várták oda len a lányta gömböccel, hogy jöjjön-e végre. De biza nem haladt. Azt mondja hát az asszony a erre csak fej lányom a nénéd után mondjad neki, hogy hozza azt a kis gömböcsöt. Felmegy hát a másik lány is, szétnéz a padláson, de nem látja sehol négyét. Azzal oda menj a kémény mellé, és le akarja vágni a kis gömböcöt, de az azt mondja neki. Már a nénéd lenyeltem, ham téged is bekaplak, azzal szépen bekapta. Oda csak lessi, csak várja a szegény a lányokat. mikor aztán megszokalta a várakozást, azt mondja a legkisebb lányának. Ered csak fel lányom, hidd le már a nénédet, azok az Isten nélkül való bizonyosan az asztal, azt az aszalt megyet szegetik. Amint felmegy a kislánya padrásra, azt mondja neki a kis gömböcs: Már a két nénédet elnyeltem, ham téged is bekaplak, Psst, bekapta azt is. Az asszony már nem tudta mire vélni, hogy hol maradnak azok a lányok sokán. Felment hát a nyújtófával, hogy majd lehívja őket, de úgy, hogy nem köszönik meg, mert elhányja hátukon a bőrt. Amint felment, azt mondja neki a kis gömböcs: Három lányod már bekaptam, ham téged is bekaplak. Azzal úgy bekapta, hogy még a kis ujja ki. Aztán a gazda, a szegény ember is, mikor már elunta várni a lányait meg a feleségét, felment a padlásra. Amint oda megy a kémény mellé, azt mondja neki a kis gömböcs: Három lányod, feleséged már bekaptam, ham téged is bekaplak. És nem teketóriázott sokat, hanem izibe bekapta, de a rossz kócmazzag már nem bírt meg öt embert, hanem elszakadt. A kis gömböc pedig leesett. Azután, hogy feltápászkodott, elkezdett gurulni, és gurult-gurult a garádicson a földre. Amint a kiskapon kigurult, kin az utcán előtalált egy csoport kaszáló embert, és azt az egész csoportot is mind egy szálig bekapta. Azzal gurult-gurult tovább, az országúton előtalált egy regemen katonát, azokat is minden ö, bagázsitól együtt bekapta. Megint gurult tovább, nem messzire onnan az árokparton egy kis tette, legeltette a csűrhét. A disznók széljel cserkésztek, a kiskanászgyerek pedig ott ült az árokparton, és a bécsi bicskájával kenyeret, szalonnát evett. Oda megy a kisgömböz a kiskanászgyerekhez, és azt mondja neki. Már három lányt, apjostól, anyostól, meg egy csoport kanászembert, egy rengeteg katonát, mindenkit bekaptam, ham téged is bekaplak. Hanem amit be akarta kapni, a bécsi bicska megakadta a kis szájában, és aztán kihasította. Csak úgy özönlött ki belőle a sok katonáság, meg a sok ember. Azután ment mindenki a maga dolgára. A kisgömböc pedig ott az árokparton, kirepedve. És a kisgömböcet a kiskanáz Bécsi bicskája ki nem hasította volna. Az én kismesém is tovább tartott volna. Nagyon, de nagyon köszönjük, Kata. Mindhárom vendégeknek további szép sikereket kívánok. Vendégeim voltak Krombert, Tóth, Emma, Ruzsi Kata és Kardos Kristóf. Lejárt a műsoridőnk, a jövő vasárnap nem lesz adás, mert a Radgesz Manatoni táncverseny utolsó két óráját közvetíti a rádió. Két hét múlva ismét velem találkozhatnak itt a Magyar Rádió stúdiójában. Búcsúzik a műsorvezető Rózs Ildikó. További szép estét kívánok mindenkinek, a magyarországi hallgatóknak pedig jó éjszakát. Most következik a Spanyol Rádió órája.